У 70-х роках минулого століття одночасно з швидким розвитком українського руху, а між іншим і українського театру, в інтелігентних колах суспільства витворився більш-менш умовний тип українського костюма, що в суті своїй досить таки далеко відходив від етнографічної дійсності. Пройшло коло 40 літ. І переїжджаючи кілька часу тому пароплавом Десною, ми були досить таки здивовані, бачачи від Києва до самого Новгорода-Сіверська включно всіх місцевих дівчат у типових українських костюмах, що дуже живо нагадували нам хор у Різдвяній ночі Небіщика-Лисенка. Костюм цей, Явна річ пройшов на село та акліматизувався там до таких курйозних подробиць, як перевага на вишитих рукавах сорочок візерунків, скажімо, троянд центифолії або винограду з листям та в китицях, що ніколи і ніде не були на Україні народніми. Принаймні у тій формі, в якій вони для сценічних потреб війшли в моду в Києві, а тепер поширилися на Чернігівщині та в багатьох інших місцевостях. Але і разом з тим, і значно в більшій мірі, йде заміна українського народнього жіночого костюма на міський-міщанський, тобто кепський варіант загальноєвропейського костюма. Такі та ще й інші зміни костюма, що їх спостерігає етнографія, Звичайно, завжди були і будуть, і можливо, що через фабричну продукцію ці зміни приведуть до більш-менш загальної заміни національних костюмів на всесвітньо модні. Але коли це й станеться, то в усякому разі не можна ручитися, що в дальшому не настане нова диференціація одежі, бо ж вимоги смаку щодо гармонії бару та ліній не можуть бути скрізь однакові. Про ці вимоги, що їх закони будуть колись, з'ясує психологічна етнографія, а яка ще тепер не існує. Ми тепер говорити не можемо, але не можемо і не зважати на їх існування. Чоловіча одежа Одежа верхньої половини тіла Оздоби Починаючи приблизно з доби металів, як уже зазначено вище, на території сучасної України оздоби переходять найбільше до жінок, а в чоловіків вони починають зосереджуватись найбільше на зброї. Проте в похоронах, що їх приписують сарматам та дакам, а також у боспорських могилах при чоловічих кістяках знаходять не тільки персні, намисто та сережки, але й браслети. Чоловічі браслети були також у скифів разом із гривнями та перснями. Так звана доба переселення народів залишила по собі на Україні також багато чоловічих оздоб. Не бракувало їх, правда, і в похоронах, що їх вважають за слов'янські, хоч географічний розподіл оздоб у цих начебто слов'янських могилах наводить щодо цього на великі сумніви. У могильних похоронах деревлян та радимичів, а браслетів немає зовсім. У великому житомирському могильнику тільки один. Височні каблучки та каблучки на волосі, так само, як і на мисто, носили, здається, самі тільки жінки, а в чоловічих могилах трапляються тільки пацьорки, що служили, мабуть, за гудзики, та метальові пряжки і каблучки, іноді персні. А щодо численних та багатих оздоб, у тому числі і браслетів, у чоловічих похоронах Києва, княжої гори та інших місцевостей, то тут їх з певністю можна пояснити безперечними чужоземними впливами. За князівської доби аж чоловічих оздоб згадувані тільки персні та гривні.